Colbul, Moale sub călcâi, sos noaptea, Pietrele îmbrățișate ca ouăle de cuib, Ulița din gard în gard Purcede ca o apă gri, Fierbinte ziulica, Adânc sub talpa roții, Cleios printre degete când plouă Caitușesc ochiul roșu, Sub ochelarii de lună sudoarea trage malurile negre la vărsare. Țăranca cu fotele în brâu scutură de praf grădina, Scutură perele, brazdele, scutură colbul din geamuri mormane. Autor Gabi Schuster. Lectura Maya Martin